І еронічний настрій природа виконала коника, заклавши в Никонів характер невідступне прагнення першості. Хоч цьому постійно сприяв загонистий стейнору століття, яке випало рубцеві, все ж удовольнити спрагу лідерства вдавалося йому не завжди, навіть дуже поважні причини рідко заспокоювали його, а дрібні поразки не лише злили Никона, а й з сідла. Одначе Катрі завжди була схильна вважати, що коли б на Рубця не було в Богданіці, його треба було б вигадати або ж розділити його місію на кількох дорослих Богданіців. Словом, як вона не підходила до свого життя, як поблавила, вона перегортала його. Некін Трохимович Рубець на воротах, на відрах, на мішках, на держаках заступів, на стегні корови, на черенках ножів, на ослонах. всюди було виписано фарбою, витавлено залізом чи вишито нитками. Три звичних літери «НТР», що категорично визначали власність Никона, неодмінно появлявся зі своєю багатозначною усмішечкою, що колобродила в лівому оці з-під маленького сизого більма. Праве ж тліло злою, задавненою печаленою. Никін понад усе боявся відстати від свого часу, що сили йшов йому на піддавався спокусам, які щедро множила цивілізація. З усіх чутих нам слів це він любив найдужче, бо воно овіювало його свідомість потужним якимсь до райським чаром. Тому характер цього Богданця був навдивовижу мінливим, чи не єдиною постійною рисою никона було те, що він боявся відстати від свого часу, котрий умів роздрібрані кільські сили збирати в один кулак і, підпоївши їх бензином, пускати в заданому напрямку котрий зумів моту замінити дротом, по якому сновигають у людські голоси та гаспицька електрика. Отож, магічне поняття НТР прийшло в Богданівку з несподіваного боку. Владно оселилося в свідомості загреблян, означаючи що інше, як напористо і все можну особу Никона Трохимовича Рубця, який у 57 років зберіг навіть не ненадщербленими всі 32 зуби, чоловічу снагу, безліч своїх талантів, тонке відчуття життєвої перспективи та зачаєну ненависть до катрі, про яку зараз трублять мало не всі кита... київські газети, яка, клянусь усіма своїми талантами, що це таки правда, вже сидить на лантухові з грішми, а вміло прикидається сільською бабою з костором та болячками, з козою та якелиною безсмертною. Цей одвічний селянський театр ми знаємо. Коли такі нещасні помирають, матрац під ними довго шалепає грошовою. Клянуся всіма моторами світу на воді, на землі, на небі, що так буде цього разу. Надто вдатно вона грає свою трагедію про Та рубця не проведеш. Клітини його мозку молодо перемелюють і цю казочку, щоб докопатись до правди. Довгий час їхні долі розвивались сумирні, стишені і непоказні гармонії на яку здатне або ж раннє дитинство, або ж пізня, випробувана категоричними життійськими перехрестями, мудрість, позбавлена дріб'язкових пристрастей і суєти, Навіть те, що Трохим робець віддав свого одинака до школи, а Василь Білокур порішив, що його катря зірок з неба не зійматиме, а до прятки кужеля, овець, хатнього начиння та нехитрого жіночого діла вийти заміж, народити Глирили цю дітлахів, довести їх до пуття. Вистачить їй і того, що вміє рахувати до десяти, знає всі знаки абетки. Навіть це не позначилось на стосунках двох дітей з однієї вулиці, з одного кутка, з одного села, в якому вони одночасно і народились. Ця тоді ледь помітна перевага, напевне, колесала маленький гонор Никона, або ж залишилась поза межами його ще незміцнілої свідомості – і він став навіть добрішим до неї, охочі розповідав те, що вивчив у школі, грався з нею в і ученицю, вельможно виставляв її п'ятірки і бундючився, як великодня паска, коли Катруся величала його Никоном Трохимовичем. Якщо Катрусин батько був у доброму гуморі, зінколи й примовляв. І за кого б це їй заміж дати? За Петруся чи за Никончика? Правда, рубцію далеко піде. Може, потім його згордиться?» Кажуть учителі, що Кебета в нього хапка до всього, знає науку на два уроки наперед, а Петрусь якийсь ніби тугіщенький, його макітерка повільніше перетинає, і за котрого це її віддати, за котрим їй лучше буде, як без Тато ворушили суковитими губами під чорним вусом і посмикували доньку, Замиготливо, як чорна блискавка косу з вишневою кісничкою на кінці. Відтоді, як її не пустили до школи, татусь якось винувато поглядають на неї, а чарки хмарніють, багато корять і стискають кулаки, а жлунко сухим хмизняком потріскують їхні тонки, яку вчителя Івана Григоровича «калити»,